Càpsules musicals amb Rafel Corbí. Avui, passeig per la memòria del duet. Jo tenia una caseta d'or Jo tenia un jardí florit i un cel de pau. Jo tenia una barca i una xarixa sala la gent i una dolça matinaespertar. Quan vinguer, quan vinque gent de fora, gent dea, gent la música càrrec d'una de les millors formacions, un duet a pur, com així portava el seu nom al duet, des de Palafruixella ens portaven aquestes peces fantàstiques del món de la l'Havanera que avui recordem amb aquest àlbum que es deia Passeig per la Memòria editat a través d'audiovisuals de Sarrià l'any 2001. L'any 1944, en Fonso Carreras en Castro, en Castro Pérez i en Pere Baí van formar el grup Kaobana. Un any més tard, marxà en Pere, i en Fonso i en Castor formaren el grup Esa Caliu, però com que coincidia amb el nom d'un altre grup, al cap de cinc mesos el canviaren per duet. Després de set anys, l'any 2001, en Lluís Bofills incorporarà el grup per enriquir-ne la cobratura musical. El grup en duet té enregistrats quatre treballs discogràfics que han estat referent per a molts grups de veneres. Gent' de fora, gen El bon amic Fonso Carreras i el malaguanyat i també amic Castor Pérez ens portaven aquest disc que avui escoltem i que avui recordem amb peces com aquesta de la balada del Lucas o, per exemple, també, i en la col·laboració del grup Arejau en la barqueta. Tan se ja se tan se cap al mar la barqueta per allà de benestar i sí, benestar ja les unes un dos dans la deplaix ven guiscan la barqueta ens espera sota un nen llei endins va la... al mar al mar al mar al mar, el mar. El grup en duet va publicar els quatre àlbums Vora la mar a prop teu, Cançó de taverna, Passeig per la memòria, que és el que avui estem repassent, i finalment El flor de lluna. I ho van fer amb peces tan emblemàtiques com aquestes que escoltevem, però també, moltes d'elles, amb aquest Passeig per la memòria en castellà, Alfonsina i el mar, Vestida de nit, Josep Bastons, la balada d'en Lucas, La cimarrona, El seductor, Vivint en la Habana, Dels teus ulls, i moltes d'altres que ens acompanyaven. I a més a més, a més en la participació també de gent com el Grup Arjau, com en sentit, o de la Sílvia Pérez Cruz, la famosa filla d'en Castor que cantava diverses cançons, entre d'elles aquest 20 anys. Porta que te ame si tu no me quieres ya, el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Veus magnífiques que els acompanyaven sempre amb aquestes aveneres, amb aquesta cançó de taverna despullada i portada a terme a través de la seva excepcional música i la manera d'estar a l'escenari. Uns artistes que ens acompanyaran des d'aquest àlbum per sempre amb aquest fantàstic àlbum que us recomanem, aquest Passeig per la Memòria. Avui hem anat enrere amb el temps i hem vingut fins a Palafrugell per escoltar-los. El grup en duet amb Fonso Carreras i en Cástor Pérez, una de les peces més conegudes d'ells, va ser aquest fantàstic Vestir de nit, escrit per al mateix Cástor, al costat de la Glòria Cruz. Forats i valents, prínceps de xarxa, herois de tempesta, amics del bon temps. Els ulls inventa el s noves totem. històries del no. temps, vaixells que torn, vaixells que tornen, d'un lloc de sol, d'un lloc de sol, hora t'entonada enamorada Dones i mad Veus i flor Si pogués fer-m' tard i amagar ama per sentir sons i tardes del passat. D'aquell món d'enyorança, amor i calma, per fumar de lluna, foc i ro Si pogués enfilar a la onada més alta, i guarni de palmeres el racó, escampant amb canyella totes les cales i en petxines fer-lis un braçot.